Və salātu və salamu alə eşrafil enbiya-i və mürsalin Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecma'in Rabb-i şrahli sadr-i və yassirli və hlul-uqtətəm min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Büyün inşəəAllah mürzumuz yine tevhidla bağlıdır Davam edirik Ve tevhidin özü da Tekvayla bağlıdır Tekvası olmayan Tek Allah'a da ibadet etməyir Təqvasız Allah'a ibadet etmək mümkün deyil Ve tekva en mühüm insanın həyatında başda rol oynayan bir amildir. <coughs> Təqva çox şeyə kömək olur. Və Allah Vanutaala şərt qoyur. Həm də vəd edir ki, Attaqullah, ayu alimukumullah. Allahdan qorxun, Allah sizə öyrətsin. Allah şərt qoydu ki, qorxun. Qorxmaq şərtdir. Təqva şərtdir. Qorxun. Hər növbədə nəyən qorxmaq lazımdır? Allah kimi seçərik qoşmaqdan Allaha küfr etməkdən Bundan çəkinin, bundan qorxun ki Allah sizə öz elmindən öyrətsin İkincisi, alimlərin həyatına baxsağız ölərsiniz ki hamısı Allahdan qorxub elmi artdıqca Allaha olan qorxul təqvaları da artıb Həqiqətən Allahdan qorxan alimlərdir və Alimlərin içərisində ən məhşur hesab olunan Buxayr Rəhimə Allah O alim ki, onun kitabı Allahın kitabından sonra Quran-ı sonra ən möhtəbər kitab sayılır Nəyə görə möhtəbər sayılır? Nəyə görə o qədər alimlər, təqvalı alimlər onun kitabını, məhz onun kitabını möhtəbər sayır Quran-ı sonra Onlar da yaxşı bilir ki, onun yazdığı kitab doğrudan da O edədir ki, quran kərimdən sonra ən mühtəbər kitab hesab olunur. Və nəyə görə Allah subhanətə alə Ərəblərdən olan bir alimə vermədi bu xüsusiyyəti? Başqa millətdən olan şəxsə verdi bu xəriyə. Təqvəsəna görə Allah baxmır, Ərəbsən, Farssan, Azərbaycanlısan, kimsən? Baxmır ki, Peyğəmbələr s.ə.vələmin nəsindən sən, seyid sən, nəsən? Allah baxmır. Allah baxır sənin qəlbinə əməllərinə. Kalbin əməlin takvayla bağlıdırsa, Allah xatirini edirsənsə, əməllərini istədiyini də sənə verir. Yəqin ki Riyadus Salihin kitabını hamınız oxumusunuz. Said Provintikov kitabını. Orda səhifələmirəm, ya dördüncü, ya 5 ya 7-ci əvvəllərində də hədis. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, Allah sizin nə zahiri görünüşünüzə, şəkilinizə Nədə şəkilinizə baxmır. İnnəmə yənzoru ilə qulubikum və əməlikum. O sizin əməllərinizə və qəlblərinizə baxır. Əməl və qəlb. Təqva sahibisənsə, Allah cün edirsənsə əməlini, Allah s.ə. səni günahlardan çəkindirir. Deyir ki, bir, təqva olduqca, Allah'a qorxu olduqca, bilmədiyin şirkdən də Allah Teala səni çəkindirəcək. Qoymayacaq o şirki edəsən, o günah edəsən. Necə Peyğəmbər s.ə.v. Hələ Peygamberlik verilməmişdən əvvəl, istəyir ki, Əbu Ə İzarını qaldırsın Çinlə, ki, sərfiz, tarix, Çinliyi yandırmasın. Bakın, Allah buna yol vermir, ki, övrəti açılar. Və bilirsiniz, məşğul tarixdə olan hadisədir. Peygamber s.ə.m. Sal ürəyə gedir, yıxılıb yerə, bir müddətdən sonra özünə gəlir. Allah s.ə.vələ ona bismət etmir. Başqa bir tarixi hadisə, Rasulullah s.a.v. bir kənddə toya dəvət edirlər. Orada da musiqi, içki, hər şey olur. Peygamber s.a.v. də gedir, hələ İslamdan əvvəl olur. Yolun yarısında oturur, əv, e, uzanır, yəni dincəlmək üçün oturur. Uzanır ki, bir az uzanım, dincəlim, sonra gedərəm. O vaxt maşın olmayıb, Peygamber s.a.v. də kəsəb olur, mini də olunur, piyada gelir. Dincəlmək üçün yatır və səhər oyanır. Allah Subhanahu taala qoruyur onu. Nəyə görə? Düzgünliyə can atdığına görə. Hələ vaxt İslam yox idi, hələ İslam gəlməmişdi. Lakin fikr verin, hər birinizin əvvəllinə fikr verin, yadınıza salın ki, hər biriniz mən Əminəm kimi Cəhiliyyədə də düzgünliyə can atan insanlardan olmuşunuz. Ədalətli olmağa çalışmısınız. Allah onun əvəzinə sizə bu yolu yönəldib. Allaha tərəf yaxınlaşana Allah tona yaxınlaşır. Və mən əminəm ki, mən özüm kimi, özümü şirəl siz də həmsinin bu düzgünlüyə, ədalətə çalışan insanlardan olmuşsunuz ki, Allah sizi bu yola yönəldir. Və zənniniz, zənniniz Allaha yaxşı olub, baxmayaraq ki, Allahı bizə unutturmağa çalışırlar. Lakin, əlhəmdülillah, hər birimizin ailəsində Allahı bizə tanıttırırlar, Allahın nə olduğunu bizə başa saldırırlar. Və o ki, Allaha qarşı pis zənnlər edirlər. Allah s.ə. onları cəzalandırır. Dünyada da hidayət verməmək ilə özü böyük cəzadır. Böyük qaladır üçün. İstəyir, necə yaşayır, yaşasam. Və ahirətdə də cəhənnəmin oduna vasil etməkdir. Müəllif də burada fəsil gətirir ki, o şeylər ki, tövhidə ziddir. Əvvəl 4 əsas şeylər haqqında danışdığı 4 əsas şey, böyük şirk haqqında əsas insanların Çox etdiyi şirklər haqqında danışdıq Qorxu, məhəbbət Sonra təvəkkül Və bir də itayət Dörd şirki haqqında İnsanlar əsas bununla şirkədir Kimisə sevməklə Allah kimi Kimisə qorxmaqla Allah kimi Kimisə təvəkkül etməklə və kimisə itayət etməklə Bu dörd növ Bundan başqa isə Bundan da incə olan məsələlər var ki O məsələlərdə də Tevhidə Ziddə olmaq təhlükəsi var Buna görə bu məsələləri də bilmək lazımdır ki O məsələlərdə də Tək Allaha arxayın olasan Tək Allaha ibadət edəsən Tək Allahdan istəyəsən Birincisi də Allaha qarşı pis zənn etmək Allah münafiqlər haqqında deyir ki Onlar Allahın haqqını ödəmədən Cahilliyyə dövründə olduğu kimi Allaha pis zənn etdilər Və dedilər ki Əgər belə olsaydı belə olmazdı Allah belə Allah belə istəyir Atdılar hamısını Allahın boyunma İbn-i Qeym r. da deyir ki Onlar Allaha qarşı pis zənn etdilər Və səhv eləmirəmsə Yəqin ki, qəsdi uhud döyüşüdür Amma İbn-i qəsd etməyib burada Göstərməyib ki, nəyi qəsd edir Deyir ki, Peyğəmbər s.a.sələmə Allah kömək etmədi Və münafiqlər elə zənn etdilər ki Allah Peyğəmbər s.a.sələmdən Peyğəmbər s.a.sələm ələ salır Başarırlar Allah haqqında pis zənn etməyə. Allah s.a. da onları quran-kərimdə məzəmmət edir ki, Allaha qarşı belə zənn etməyin. Birinci, özünüzə baxın. Siz nə edirsinizsə, öz əməllərinizə görə sizin başınıza gəlir. Peyğəmbər s.a. ilə filaf xalif oldular, əmrinə tabi olmadılar. Dağın üstündə dayanmadılar. Qoyub yeri qanimət yağmalı qaçdılar. Bu da onun cəzası. Peyğəmbər s.a. ilə itibə Allah da oları cəzalandırdı. Və salam. Nə gəlirsə sizin başınıza bədbəxtçilik, şər özünüzdən gəlir. Amma nimət gəldikdə Allahdan gəlir. Xeyirlə bağlı olan şeylər Allahdan gəlir. Şər də Allah tərəfindən gəlir, lakin sizin əməllərinizin sayəsində, əməllərinizin müqabilində gəlir. Allah heç kəsə birinci, yəni başlı ilk öz tərəfindən şər bəla göndərməz. Əməllərin müqabilində verir onu. Cezakin <gülüyor> Ve başka bir ayede Sad suresi 27. ayede Diyir ki Velike zannu lezine keferu Bu O kafirlerin pis zennidir Allah'a budur pis zennidirler Favailu lezine keferu minenler Ver olsun onlara O kafirlere o zennelere göre Onları cehennem odu gözleyir <gülüyor> Şimdi Ne allih? Bəzi məsələləri sadalıyır ki, bunlar Allaha olan pis zəndən hesab olunur. Bunları diqqətlə yadınızda saxlayın. Diqqətlə yadınızda saxlayın ki, bu cür Allaha qarşı zənlər etməyəsiniz. Bu zən pis zəndir. Birincisi, Allahın rəhmətindən ümidini üsmək. Əsasən xəvar izlərin beləyidir. Hər hansı bir günah edir, deyir və səlam. Kafir oldun, Allah səni bağışlamayacaq. Olur ki, Allah subhanətə alədə onlarla ayələr var Quran-ı Kərimdə ki, tövbə edin, tövbənizi qəbul edin. Tövbə edin, tövbənizi qəbul edin. Və açıq ayədən ayə də var ki, deyir ki, Qul yə ibadiyəlləzəynə əsrafu alə ənfusihim la təqnatul min rəhmətilləh Deyir Allahın qulları o kəslər ki, özlərinə zülm edib, günahçilər görüblər, Allahın, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. İnnə Allahə yaqfiruzunu O O bütün günahları bağışlayır. Və o bağışlayan və rəhəm edəndir. Bu bir. Yəni belə zənn etsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Bu Allah'a qarşı olan pis zənn hesab olur Amma qorxu içində olsan ki, birdən bağışlamaz. Bəxk sənə ibadətdir. Buna görə savab qazanırsan. Və tərk var ha? Bir addım düz atmırsansə, pis zənnə çevrilir. Qorxursan, necəki səhabələr qorxub, Peyğəmbər səhələm qorxur ki, bizdən bağışlamadır. Qorxu bu ibadətdir. Amma zənn etdən ki, Allah bağışlamayacaq. Mə. Bu su zəndir ki, Allah s.ə.q. qafirləri, bircə zənn edənləri məzəmmət edir Quran-ı İkincisi, bu kəslər ki, ehtidat edir. Ki, yaxşı insanları Allah s.ə.q. cəzalandıra bilər. İmtihan üçün. Bu, pis zəndir Belə demək olmaz Demək lazımdır ki, yaxşı insanları Peygamberlər başda olmaqla Allah s.ə. çətinliklə İmtihanı çəkir Çətinliklə imtihanı çəkir Həncək onlara cəzalandırır imtihan etmək üçün Bu, pis zəndir Cəzalandırır, demək olmaz Ya yani, hesab göndərir onlara ki Onları imtihanı çəksin Belə de demək olmaz Onları çətinliklə imtihanı çəkir Belə demək lazımdır Belə desən, salam qazanmış olursan. Belə desən, pis zənn edirsən Allaha qarşı və günah qazanırsın. Şübəsiz. Üçüncüsü, <coughs> o ki, zənn edir ki, Allah s.ə.v. insanları boş-boşuna əbəs yeri yaradıb. Onlara elçilər göndərməyib, onları xəbərdar etməyib, əbəs yeri yaradıb. Bu da pis zəndir. Allah s.ə.v. heç nəyi əbəs yeri yaratməyib insana ola bilər ki, əbəs elə yaratsın məhlubatın içərisində ən mühüm rol oynayan ən başlıca rol oynayan məhlubat bütün məhlubatın içərisində ən başlıca rol oynayan insandır çox şeyi idarə edən çox şeydə özü ixtiyar sahibi olan onu da əbəs elə yaratsın elə şey ola bilməsin o dür zənn edən, pis zənn etmiş olur dördüncü zənn etmək ki, Azərbaycan yaxşı Əməl sahibinin müşafxatını verməyəcək. Yəni, bu dünyada bu ne dünyada edir sənək? Ölüb gedəndən sonra ismin olmayacaq. Və pis əməl sahibinin cezasını verməyəcək. Bu dür zənn edən? Pis zənn etmiş olur. Pis zənn dedikdə elə fikirləşmir ki, pis. Yəni, kiti günahda pis. Su, əzən ərazi Allah s.ə.q. dedikdə elə vaxt onunla şirk, küfrü qəstədir elə də olur ki, onunla büyük günah qəstədir. Çünki bu, Allaha qarşı olan pisləndir. Müsəlman qardaşa qarşı olan pislən olsaydı, bəli, orada psik günahda ola bilərdi, böyük günahda. E, beşinci, zənn etmək ki, onun hər hansı bir etdiyi əməli, Allah s.ə. onun hər hansı bir etdiyi əməli putsa edəcək. Quran içərində, bu barədə iki cür ayə var. E, i̇ki əsas ayə var. Birində deyir ki, nübəddülüllahi seyyətim həsənət o kəs ki bilməyib hər hansı bir əməl törədibsə İslam'a qədər İslam'a gəldikdən sonra onların etdik etdiklə, e, onların etdiyi pis əməlləri savaba çevirəcəyik necə? üzlə heç kəs deyə bilmək ki, araq içirilirsə ona görə savab yazacaq yox, hatanaya qayğı göstərib Qardaşa kömək edib, hər bir qardaşa, hər dəsə bir yol çəkdirib, nə bilim, məktəb çikdirib və s. və, və İslamdan əvvəl. Ancaq niyyət olmuyub ki, Allah xatirini etsin. Belə-belə təkəbbülü ilə və nə isə, nə isə edib. İslama gəlib tövbə edib, İslamı qəbul etdikdən sonra o eh, etdiyi vaxtı pis sayılan əməlləri Allah subhanət halə salaba çevirəcək. İkincisi isə ikinci ayə. Bilirsiniz ki, Peyğambar s.ə.və sahabələr Məhkəyə gələnə qədər müdsə tərəf namaz qılırdılar. Peyğambar s.ə.və hətta elə dayanırdı ki, müdsə tərəf, arasında da Kabe dayansın. Kabe sonra müdsə tərəf namaz qılırdı. Yəni, istəyirdi ki, Kabe olsun onun üçün qiblə. Mədiniyə gəldikdən sonra 16-17 ay müdsə tərəf namaz qıldı. Mədiniyə də elə yerdə yerləşir ki, Qudsə namaz qulluqda Kabe qalır. Yəni, sağ tərəfdə ya, sol tərəfdə. Kabe-ni Quds ilə namaz qulluğun arasına salmaq olmur. Məngör Peyğambar s.ə.v də yürəyindən getirdi ki, Kabe olsun. Və Allah s.ə.v. Dəqara surəsini oxursanız görərsiniz. Dəqara surəsində 142, 144-cü ayələrində. Deyir ki, biz gördük ki, sən yüzünü göyə tutursan. İstəyirsən ki, o tərəfi sənə qibləyə edək. Kabe-yə tərəf Sevir üzünü o tərəfə, əmr edir Allah talə ki, bu gündən sən qiblən o tərəfdir. 16-17-də -tə namaz qulduqdan sonra qibləyə tərəf sevirlir, bu axt müsəlmanlar deyir ki, sahabələr. Vəsul so, ölüb gedən qardaşlarımız, sahabələr, o kəs ki, qudsə tərəf qılıb. Onların namazı necə olacaq? Onların qıldıqları namazı görə sahabı qazanmayacaq. Bu axt Allah, Allah subhanətə alə aya nazləyir. Mələhələ yudiyu imənəkum. Allah sizin imanınızı pul etməz. Burada qəsd edir ki, yəni sizin etdiyiniz əməlləri, o vaxta qədər etdiyiniz əməlləri pul etməz. Deməli, sən bilməyənə qədər hər hansı bir əməl edirsənsə, Allah xatirində. Bilib o əməldən dönən kimi etdiyin səhv əməlləri də Allah Tala səndən qəbul edir. Bilib israr edirsənsə o səhvin üzərində, o əməllərə görə evə günah qazanacaqsan. Məfkürlə bilənə qədər. Bilənə qədər Allah Subhanahu taala Elə ki, sənə hibzət qaldırıldı, hüccət qaldırılandan sonra dönsən, tövbə edib etdiyinlə, savab yazacaq. Yox, günah qazanacaqsan. 6-cı <coughs> pis zənnlə, o zəni hesab olunur ki, Allahın isim və sifətlərinin həbəs yerə nazil olduğunu ehtiqat edəsən. Şələ bunun mənasını başa düşmürük. Deməli, Allah bizə elə bir şey nazil edib ki, biz o xuyruq əsənə başa düşmürük bizim mükəlləf edib o şəyə ki, biz onu başa düşmürük. Həbət yerə. Lakin Əhl-i elə etiqad etmir. əhl -i -i etiqad edir ki, o, o isim, ad və sifətlərin mənası var, bizə məlum deyir. Bizə hər şey məlum olsaydı, hər şey bilsə Allah olardı. Allah s.ə. elminin bir hissəsini bizə verib, 99-un özündə saxlayıb. Rəhmətinin bir hissəsini verib, 99-un özündə saxlayıb. Yəni, hər Allahda və insanda olan ya sifət, ya xeyl yalnız bir hissəsini insana verib ki, insanı başqa məxluqatdan üstün etsin. Yalnız buna görə. Və bu, demək ki, insan hər şeyi bilməlidir. Və bu cür zənn edən, pis zənn etmiş olur, hətta küfrə də gətirib çıxarır. O təzillər, əşarilər, nə bilim, Məhtubizlər, onların nələr etdiyi tarix boyu göz qabağındadır. Allahın ismin vəsvətlərini dərk etməyə çalışıblar. Hələsi özünə görə bir xətaya düşüb. Və sonuncu, bu əsas zənnərdir. O qədər zənn var ki, pis zənnər. Və sonuncu, əsas zənnərdən biri odur ki, Allah və Peygambernin dediyini qoyasan qırağa qeyir, bunu başa düşə bilməyəcəm onun üstə. Onu başa düşmək üçün qarə alim olasın və təkcə alimin dediyini götürəsən, müftəhin dediyini götürəsən ki, bu dedi vəs salam. Bu yaxşı başa düşür. Bilən oxudum ki, Əbu Hənifə deyir, peyğəmbər əsə salam desə, sahabelər desə onu qəbul edərəm. Amma tabiîn desə, onlar da kişidir, biz də Yəni onlar da özü üçün, özünə görə alimdir, biz də özümüzə görə alim. Biz də ixtira edə bilərik. Görünə gözəl söz deyir. Sahaba birbaşa peyğəmbər sallalləmlə ilə öyrənir. Və bunların icmasının səhv eləmək ehtimalı çox azdır. Mümkün deyil ki, onlar icma bir rəyə gəlsinlər, həmrəy olsunlar və bu rəyə çəhv olsun. Mümkün deyil. Hadi tabiində onlardan sonra gələnlər, icma da olsalar, belə xətaya yol verə bilərlər. Çəhv etmək ehtimalı daha çoxdur. İkinci tovhidə zidd olan şeylərdən biri də istezadır. İsteza etmək olmaz. İsteza Allaha, Qurana və Peyğəmbərə olarsa, küfür sayılır, insana olarsa böyük cümalardan sayır. Deməli, hətta kafirlərə belə isteyəzə etmək, onların bütlərini elə salmaq. Məsələn, çox vaxt qardaşlara deyirəm ki, şiələr üçün demək ki, onlar xaççı oynayır, şaybadır və s. və s. belə şey demək olmaz. Allah tariq Quran-ı kərimdə qadağan edir müşriklərin bütlərini sövməyin ki, onlar da sizin Allahınızı sövünsün. Deməli, isteyza deyək ki, üç növdür. Allaha, ayələrinə, Peyğəmbərinə olan isteyza, müminlərə olan isteyza, öbür də kafirlərə. Birincisi, küfür şirk sayılır, ikincisi, böyük növ, üçüncüsü isə, növ sayılmasa da Allahın əmr etdiyi hikmətə zid hərəkat sayılır. Allah əmr edir ki, insan hikmətli olsun, müsəlman hikmətlə davransız dəvət etsin. odur dür dəvət edən hikmətçiz sayılır və dəvəti də heç vaxt alınmır. Dəvəti alınmır. Hətta o düz desə də onu düz başa düşmürlər. Çünki düzgün çatdırmır. İstədiyini düzgün şəkildə çatdırmır. Və hədis gətirir burada müəllif. Tabuq döyüşündə Alf ibn-i Malik anhu Tehirdir ki, bir dəstə, onlar həqiqi sahabi olsaydı belə şey deməzdilər. Münafiqlər olun, sahabilərdən bir dəstə ələ salırlar Quran oxuyanları, qariləri. Deyirlər, qarilərimiz ən, bizim aramızda ən yalan danışan, ən çox yiyən, düşməndən ən çox qorxan insanlardır. Qarilər də dedikdə qarilərin elə başlısı Peyğambar s.ə.v. və o xəlifələr və s. və s. sahabilər. Quran əsbab bilən təbilər. Onlara elə saldılar. Əvf ibn Məlik, "Rəbi Allah səni şey yalan danışırsan. Sən münafiksən." birbaşa deyir. Gözləmir ki, qəlbini oxusun, qəlbindəkini bilsin. Birbaşa deyir, "Münafiksən." "Gəl mən gedirəm indi peyğəmbər Sal sallallahu əleyhi xəbər verəcəm bu barədə." Gedir peyğəmbər Sal sallallahu xəbər verməyə. Allah qalan mən qabağıma xəbər verəm. Bir indi gələcəklər sənin, yanı sənin yanına. gələcəklər. Sen sorsasən onlardan ki, nəyə belə edirsən? Nəyə belə edirdiniz? Nəyə yani, ələs alırsınız? Allah'ı, Allah'ın ayələrini, Peygamberi, onlar dəyəcəyər ki, biz zarafat edirik. Lə in səəldəhüm, və yəkulün nəkunnə və nələb. Sən sorsan onlardan dəyəcəyər biz zarafat edirdik. Qul, dey ki, əbilləhə və əyətəhə və rəsuləhə kuntum təstəhzəun. Siz Allah'a, onun ayə Peyğəmbərinə isteyza edirsiniz. Lə tətəziru, şüversən. Lə tətəziru qad qəfərtun, Üzr istəməyin. Özünüzü qarayət qazandırmayın. Belə demək ilə. Artıq siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. İsteyza. Deməli, bu isteyza tevhidəsiddir ki, kafir oldular. Bunun təkallahlığı heç bir neçə ibadət etsin. Bir dən o isteyza bütün əmərlərini batil edir. Həmsinin hər hansı bir ayəni <gülüyor> sənin əgər ağlın o ayəni dərk etmirsə bu ödemək deyil ki o ayə dərk olunmur o ayə lazım olan adamlar üçün dərk olunur hər hansı bir ayə zahirdən səni gülməli gələ bilər gələ bilərsən ki, bu nə ayədir amma dərk edənlər üçün gülməli deyil, ağlamalıdır həmsinin tevhidə zidd olan bəziləri şirk Bəzilərdə şirki aparan əməllərdən olan, xüsusən də mod, təbdə olan qola ip bağlamaq, nə bilim, qara farsa bağlamaq, nə bağlamaq, nə bağlamaq və nə niyyət olur olsun? Əgər eytiqat etsən ki, o bağladığın nəyə səşafa verir? Üç şirkdir. Peyğəmbər s.a.v.in yanına bir nəfər gəlir, deməli, İmran ibn Useyin radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu yanına bir devər gəlir. Əlində qızıldan halqa olur. Deyir ki, qolbaq. Peygamber sallallahu, sallallahu soruşur, bu nədir? Bu qolbaq, on bağlamsan qolbaq. Deyir ki, bu mənim ağrılarımı yüngülləşdirir. Rasullullah sallallahu deyir ki, atsana at qırağa. O sənin ağrılarını daha da ağırlaşdırır. Allah bilir Peygamber sallallahu aleyhi nə qəsd edir. Ola bilər o, özünə, öz özünə fikirləşsin və ağrıları indirləşsin. Lakin onun ağrıları daha da ağrılaşacaq ikinci tərəfdən. Günahının artması tərəfdən ağrıları daha da şiddətlənəcək, əzabı daha da şiddətlənəcək. Və fikir verin, sonunda deyir ki, əgər sən bu halda ölərsənsə, heç vaxt nizad tatmazsan. Ləumiddalə həzər, ləm əfləhəbədəm. Bu, bu halda ölərsən sizə, heç vaxt nizah tapmazsın. Burada iki şey ola bilər. Əgər bu, onu bağlayır. O niyyətlə ki, hamı bağlayır, mən də bağlayıram. Buna görə eybiyox, oh. Allah ola bilsin ki, onu bağışlasın. Adətə görə bu edir? Əgər o bilir və ehtiqadla nedir ki, yox, o mənə şafa verəcək. Allahdan başqa, mənə şirik edir. O bağışlamayacaq. Həmsinin... Gözdeymədən qorunmaq üçün müxtəlif-müxtəlif şeylər Boyundan, paltardan və ya evdən, hardansa asmaq <coughs> Bu qədər şeylər var ki Göz boncuğu xüsusən Süper gözdeyməyə qarşısını alan bir şeydir onlar üçün Mə bilim dağdağın ağacı Üzərlik Qarqa qanadı Qarqa qanadı Çolotu, nə bilim Nal <coughs> və fərə və sərə cürəbə cür gözləyəmənin qarşısını almaq üçün deməli, deyəcəm inşallah Əhməd, Əhməddən rəvayt olun Əhməd rəvayt deməli, bu haqda Pəqəmbər s.ə.v.dən hədis gəlib Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki İnnə rüqə və təməyyin və tibələ şirkun Rüqə etmək, başqa rüqə qəstə olunur Quran ayələri ilə yox Başqa o sehirlə müalizə edirlər bəlkə də indiki vaxta o stresiyansıq qəst olunur təməyim yəni, gözləyimiya aid olan şeylər ət-tivalə o da ona oxşar şeylərdir oyunbağlardır hamısı şirkəsə bulunur çünki etiqat olunur ki, Allahdan başqa bula nəyə isə edə bilər bu cür etiqat şirkəsə bulunur yalnız və yalnız ixtilaf olunur bir məsələdə ki, Quran ayələrini yazıb düzü şəkildə nəyisə böyük boynundan asmaq. Bunu da səhv 2-3 sahabədir dəstəkləyən: Ayşə, Abdullah ibn Amr ibn el-As, bir də İbnə Məsuddu səhv eləmirəm siz. salam. Ayşə ilə Abdullah ibn Amr ibn el as yəqin bilirəm, bütüncə ola bilər. Yerdə qalan bütün sahabələr icma buna zidddir. Bu fikrə zidddir. Hamsa ki, peyğəmbər sallallahu bu elçisi deyibsə Gözü də ömrü qoyur. Nə dəvəsinin boynundan asmayı belə şey. Nə öz boynundan, nə uşaqlarla. İbrahim xəstə idi. Az qanırı çözsün. Asar da boynundan. Göz qəyməsin. Peyqəmbər əsələm dəlil ki, Quran ayəsidir. Quran ayəsiylə rəkuya eləmək olar. Deməli, bunu da eləmək olar. Qiyas edirlər. Bu qiyas, səhil qiyasdır. Bu boyda burada dəlil var. Və Həsəl, həm də ayədə bir şəfa verir. Bunu qiyas edirlər. Şafa verir, nə vaxt onu oxusam? Assan yox. Asılmış vəziyyətdə şafa verə bilməz. Oxuyasan gərək şafa versin. Üçüncü, həmsinin bu laf, laf ki, ağacdan, taşdan, binadan, torpaqdan nə isə istəmək. Elə yerlərdə ən böyük dəlil Peyğəmbər s.ə.v-in hədisidir və əlavə etdiyi ayə Rasulullah s.ə.v deməli, əb-u-vaq edirlək ki rəqat edir ki Peyğəmbər s.ə.v-lə Huneyn döyüşündə idik yəni, Huneynlə qayıdırdıq və biz təzə İslamı qəbul etmişdik yeni küfürdən çıxıb İslamı gəlmişdik bir yerə gəldik bir məntəqə gördük ki, müşriklərin ağacı var Sidratın adlanır. Bu ağacın yanında ağacdan bərəkət istəyir. Qılınclarını uğraq sığır. Təqədə biz dualar edirlər. Və dedik ki, Ya Rasulullah, bizə də bir bu zirə ağac nəsiyyət et. Bu ağac biz də qılıncımızı asaq. Onunla neysə bərəkət, şəfah istəyir. Yalanbaz Al-Sələm qəzəbləndi. Deyir ki, Allah-u Akbar. Bir şey deyir. Allah atvar, Allah atvar, Allah Ancaq bu Allah atvar demək ilə edir ki Allah, O boyda böyük Allahı Hər şeydən uzaq olan Allahı qoyub Hansısa maqis, kiçik bir zəlil, məxluğa Istahik eləmək istəyir Allah atvar Bu deyir Sizdən əvvəlkilərin sünnətidir Ki siz də ona tabi olub O sünnətlə gedirsiniz Sünnət yolu nəyədir Sizdən əvvəlkilərin yoludur ki Siz də o yolla gedirsiniz Və ayəni oxudur ki, necə bənu İsrail Musa aleyhissalama dediyi ki, İc'əllənə iləhəm kəmələhum əlihə. Bizim üçün də ilah et, yəni yaxudlar gördülər ki, bir rəstadan puzaqı düzəldim, orada ibadət edirlər. Və onlar dedilər ki, bizim üçün də belə bir şey düzərd, biz də başlayıq ona ibadət etməyəm. Musa aleyhissalama da deyir onlara ki, onlar, ki qalə innəkum qavmun təcəlun. Siz də da cahil bir qoymuşsun sahil, yəni müşrik, kafir qoymusunuz o qədər Allah-u Teala sizə möcüzələr göstərdi, yenə də siz bu doğa itaat etmək istəyirsiniz həmsinin sahabələrə də demək istəyir ki o qədər sizə möcüzələr göstərmişəm bu boyda Quran nazirə olur, yenə də istəyirsiniz ki onlar kimi ağaca itaat edəsiniz, bu, böyük dəlildir Və hədisin sonunda dir ki ətarkəbən nəsunənəmən qayana qəbuləkum hədis burada bitir, lakin başqa hədislər var ki, bunu tamamlayır siz əvvəliklərin yolunu davam edəcəksiniz. Başqa əzizdə var ki, deyir ki, onlar e, kərtənkələrin yuvasına girsələr belə, siz də onların ardı izlə o yuvaya girecəksiniz. Yəni, nə etsələr siz də onu edəcəksiniz. Şam yandırırlar, Bəli, bizimkiler də şam yandırırlar. Gül qoyurlar, bizimkiler də gül qoyur. Ne inirlər? Bizimkiler deyir. Niyə? Çünki Peyğambar s.ə.vəd edir. Ki, bu ümmət belə olacaq. Elimsiz olarsa, əvvəlkilərin etdiyini bir-bir addım-addım edəcəklər. Qarış-qarış edəcəklər. Və bu, bundan başqa hədislər var, burada qeyd etməyib. Həmsinin tövhidə ziddə olan şeylərdən biri də sehirdir. Onun haqqında da, qısa da olsa danışaraq, müəllif ançıda qısa gətirir. Bunları qutaraq. Deməli, sehrin şirkə olması şirkə aid olması Sehrin şirkə aid olması iki tərəfdən izah olunur İki, yəni iki cür izah olunur Birincisi ona görə ki Sehri etmək üçün Mütləq şeytanlardan istifadə etməlisən O cinlərdən Şeytan kimi cinlərdən istifadə etməlisən Onlarla ünsiyyətə girməlisən Təmasda olmalısan, çağırmalısan Çağırmaq da Gərək Allaha küfr edirsən ki, ki onlar gəlsin Və beləliklə Onlarla neysə bir iş görəsən Kiminsə bəxtini bağlayasan Və səri. Bu bir Allah'a qoyub, qırağa, dindən iş görmək, ondan neyə keçtəmək, özü küfür şirkdir. İkincisi, ikincisi qeyb aləminə ələtmək. Bilirsiniz, Dəvəra surəsinin 102-ci ayəsini oxusanız, görərsiniz. O seyir baharəsində orada Azıq Aydın yazılıb ki, Süleyman Aleyhisselamın səltənətinə seyir göndərdi Allah dağlar. Allah özü bu seyiri. Allah özü bu sehrin insanlara veridir. İki mələk vasitəsilə haram və müharəm mələkləri. Lakin bu mələklər bu mələklər o sehrə öyrətməmişdən əvvəl deyirdilər ki, sən gəl bu sehrə öyrənmə. Onu öyrənməklə kafir olma. Amma buna baxmayaraq yəhudilər amma o sehrə öyrəndilər. Məqsəd nə idi o sehrə öyrənməkdə? Ər arvadın arasını vurmaq. Əfsər şeyə buna görə istifadə edirlər. Ondan başqa da başqa-başqa işlər üçün, o seyirdən istifadə etdilər və ayən axırında deyir ki Mələhum filəxrit min xələq Qiyamət günü onların heç bir payı olmayacaq heç bir şeyə nail olmayacaqlar onlar bilsədilər ki nə pisdir onların bu öyrəndiyi etdiyəməli hədistə isə Peyğəmbər s.a.v. deyir ki 7 böyük günahdan çəkinin 7 böyük günahda Allah şərik qoşmaqdır sonra faiz yeməkdir riba Sehirdir. Bu fəslə aid olduğuna görə məllef gətirib bunu. Sehir, sonra 4 nəfs, e, haqsız yer adam öldürmək, 5 namuslu qadınlara döyəndən atmaq ki, zinə edirlər və s. 6-cı yetimin malını yemək, 7-ci də döyüşdən qaçmaq. 7 dənə hey, böyük günahlardandır. Allahdan istəyir, mudur ki Allah Subhanahu taala bizi Ömrümüzün axığına qədər Tolkiy də əhlindən etsin. Tək Hansadır? Tək ona ibadət edənlərdən olaq. İndi bəyəkçədəyiz. Getdi böyük nuh. Səhiy Buxarı Müslümdə yəqin ki. Bu qeyd eləməyib burada. Hangi Buxarı Müslümdə? Məhşəb? Məhşəb ədəstə var. Məhşəb ədəstə var. Conference huga esta de